Книга пророка Йоїла Розділ четвертий Ось бо в ті дні і того часу, коли заверну бранців Юди та Єрусалиму, зберу всі народи і поведу їх вниз у Йосафатову долину. Там учиню суд над ними за мій народ та за моє спадкоємство – Ізраїля. Вони би його між народами порозкидали і край мій розділили. Вони на мій народ кидали жереб, міняли хлопця за блудницю і дівчаток, продавали за вино і пили. Та й ви, о, тире та седоне, чого ви хочете від мене? І ви, усі округи Філістії, може ви хочете помститися на мені? Але якби ви і помстилися на мені, я раптом вашу помсту вмить вам на голову повернув би. Ви, що забрали моє золото та срібло, що занесли мої дорогоцінні скарби в храми ваші. Ви, що синів юди та синів Єрусалиму продавали грекам, щоб запроторити їх далеко від їхнього краю та ось я їх підніму з того місця, куди ви їх продали, і поверну вам на голову злочин ваш. Продам ваших синів і дочок ваших у руки синів юди, а ці їх продадуть Савіям, народові далекому, бо Господь мовив. Оповістіть це між народами. Готуйтесь до війни. Збудіть, хоробрих, хай виступають, хай рушають усі вояки. Куйте мечі злемішів ваших, а й серпів ваших списи. Слабосильний нехай скаже, я сильний. Спішіться, йдіть, усі народи звідусіль, зберіться. Веди вниз, о Господи, твоїх хоробрих. Нехай рушають. Нехай зійдуть народи в Йосафатову долину, бо там сяду я судити всі народи звідусюди. Пускайте в рух серпи, бо наспіло жниво. Ідіть, топчіть, бо винотока повна. Кухви переливаються, бо злоба їхня велика. Натовп на натовпі в долині суду. Бо близько день Господній у долині Суду. Сонце і місяць почорніли, Світло зір гасне. І загримить Господь із Сіону, Дасть голос свій почути з Єрусалиму І затремтить земля і небо. Але Господь буде прибіжищем для свого люду І кріпостю для дітей Ізраїля. Ви зрозумієте тоді, що я – «Господь, Бог ваш, що живу на в моїй святій горі, Єрусалим буде святим, і чужинці не переходитимуть більше через нього. Того часу гори закапають вином солодким, а горби молоком тектимуть, і всі потоки у Юдеї потечуть водою» джерело з дому Господнього проб'ється і зрошуватиме щитім долину. Єгипет румовищем стане, Едом безлюдним диким краєм за насильство над синами Юди, за те, що неповинну кров на їхній землі пролили. Юда ж буде заселений повіки, і Єрусалим – від роду і до роду, я відплачу їхню кров, без кари не залишу, і Господь житиме на Сіоні.